Riksdagen beslutar att svenskarna ska få två veckors betald semester. Att hyra bil eller stuga har få råd med. Men cykel och tält är uppnåeligt för de flesta. Och det visar sig också att antalet sålda cyklar ökar lavinartat. 1938 beräknas cykelbeståndet till en och en halv miljon cyklar. Hallåmannen Walter Holmstedt koserar. Jag tror att vi i sommar kommer att bli fler cyklister än någonsin förr. Här i Stockholm registreras det här års på våren en 6 800 cyklar per dag. I Stockholm har vi nu över 200 000 cyklar i bruk. Och minst var tredje fordon, om inte mer, på varje gator i en cykel. I många större städer ute i landet har man en cykel på två invånare. Tänk er bara en gång i tiden. När vi blir så bra så folk säger så här. Ja, de där cyklisterna är väl bra snälla och hyggliga och strävsamma och skötsamma människor. Aldrig åker de i bred. En och en, stilla och lugnt, färdas de längst där ute på sin lilla kant. Man märker dem knappast. Och ser sådana tydliga trafiktecken de gör när de vågas in på vägbanan. Och inte damma dem, inte lukta dem, nej då. De är riktiga sportsmänna, de där cyklisterna, och hövliga, fina, nästan som en bilist. Eja, vore vi där.